Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanuttaquullaha haqqatu qati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasuttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhumma rijalan kithira wa nisa'ah وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُسْلِحْ لَكُمْ أَمْرًا لَكُمْ وَيَقْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَسْقَ Wa syarul umri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikharni filah Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali Kajian tentang Al-Qawaid wa al-Dawabid as-salafiyah Fi asma' wa sifati Rabbil bariyah Kaedah-kaedah as-salafiyah Yang berkaitan dengan Nama-nama dan sifat Allah SWT Al-Qawaid yang ditulis oleh Asyikha Dr Ahmad bin Muhammad bin Sadiq Al-Najjar Hafiz Allah Ta'ala Pada tiga pertemuan yang lalu Sudah kita membahas 23 puluh kaedah insyaAllah Betul tak? Dua ha? puluh empat kaedah Ya Yang sepuluh pertama Berkaitan dengan Nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala eh dua-duanya berkaitan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke-11 itu secara khusus berkaitan dengan masalah nama Allah Subhanahu wa ya. taala Kemudian berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada kaidah yang berbunyi Subutul kamilillahi azza wajalla yastal zimu nafianakirdihi menetapkan kesempurnaan sifat bagi Allah سبحانه و تعالى itu mengharuskan untuk kita menafikan lawan daripada sifat yang sempurna tersebut. Ini kebalikan dari kaidah yang kemarin. Yang terakhir itu kaidahnya berbunyi Setiap nama yang Allah atau setiap sifat yang Allah nafikan dari dirinya Maka wajib untuk kita menafikannya Sekaligus menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat tersebut ya. Allah SWT meniadakan dari dirinya Sifat misalnya Asinatu wala naum", Tidur dan ngantuk Itu kita tiadakan sifat-sifat tersebut. Sekaligus kita menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah. Yaitu sifat. Al-hayyu al-qayyum. Allah maha. Hidup dan sempurna kehidupannya. Allah meniadakan dari dirinya sifat. Al-dhulim. Al-dhulim. Wa ma'ana bidhulamilil abid. Tidak aku mendolimi hamba-hambaku sama sekali. Wa ma'akan Allah liadhulimahum. Tidaklah Allah mendalimi mendulim, mereka. walakin Walakinkan anfusamnya adlimun. Namun manusia itulah yang mendalimi diri mereka. Kita tiadakan dari sifat Allah ad-dolim. Ya eh, Allah tidak bersifat dolim sama sekali. Sekaligus kita menetapkan kesempurnaan sifat keadilan Allah SWT. Eh, demikian pula di sini. Ketika kita menetapkan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Eh, wajib untuk kita meniajakan Lawan daripada sifat yang sempurna tersebut. Ayah sekali lagi wajib kita menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah dan sekaligus meniadakan sifat kekurangan dari Allah Swt. Ya, contoh dalam hadis, ya, suatu saat Rasul Sallam pernah mendengar para sahabat berdoa dengan suara yang keras-kerasan, teriak-teriak ya, ketika berdzikir ataupun berdoa. Kemudian Rasul menegur mereka Ya Yuhannas Irba'u ala anfusikum Wahai manusia Kasihinlah diri kalian Fa'innakum la tadia'una asoman wala ghaibat Kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli Atau zat yang tidak ada ya. Ini adalah teguran dari Rasul. Ngapain kalian itu berdoa keras-keras Allah enggak tuli Allah bukan tidak ada Kemudian Rasul mengatakan innahumaakum sesungguhnya Allah itu bersama kalian. Apa bentuk kebersamaan Allah? Rasul teruskan kembali innahu samii'un Allah Maha mendengar lagi Maha Maha dekat. Tidak usah keras-kerasan Berdikir dalam dalam berdoa. Innakum la ta'duna asamma wala ghaiba. sesungguhnya Allah bersama kalian innahu koribun, innahu sami'in korib sesungguhnya Allah, maha mendengar lagi maha, maha dekat hadis riwayat Bukhari ini adalah dalil dari kaedah ini di dalam hadis ini, Rasul mengatakan, Allah itu sami'in korib, maha mendengar lagi maha maha dekat maka kita tetapkan Allah maha dekat, Allah maha mendengar sekaligus kita, kita diajakan sifat E eh, tadi tuli dan sifat E eh, Allah tidak ada bahasanya Allah itu ada Allah dekat makanya Rasul Yesus Allah perintahkan dalam ayat Wa ida saalaqa ibadhi an nifa ini qoriq uji budak wa apabila hamba ku bertanya kepada dirimu ya Nabi Muhammad tentang diriku jawablah aku dekat aku mengijabahhi doa orang yang berdoa kepada aku ini sekali lagi, dari bahawasannya wajib kita menetapkan sifat Allah itu maha mendengar. Pendengarannya meliputi segala sesuatu. Dan Allah maha dekat. Dan kita tiadakan dari sifat ya, ketulian dan juga sifat Allah itu tidak ada. bahwasanya Allah itu ada. Ya, Allah maha dekat. Ini kaidah yang 25 berarti ya. Kemudian untuk kaedah berikutnya. Lam yazallilla bi asma'ihi wa sifatihi wala yazalu kadhalik. Allah Subhanahu wa taala itu ternamai dengan nama-namanya dan tersifati dengan sifat-sifatnya sejak dahulu kala sampai tiada eh akhirnya. Allah Subhanahu wa taala di antara namanya huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha pertama dan dialah yang maha terakhir. Rasul SAW dalam doa beliau mengatakan Allahumma antal awalu falaysa qoblaka syait Ya Allah engkau, engkau lah yang maha pertama Tidak ada sesuatu pun sebelummu Wa antal akhiru Dan engkau yang maha terakhir Wa lesa ba'daka syait Dan tidak ada yang setelahmu Sesuatu apapun Itulah Allah Wal awal wal akhir Namanya dan juga sifatnya Sifatnya Namanya azaliun Sejak dahulu kala sudah ada Wa abadiun Dan Allah itu abadiun Ia Tidak ada batas akhirnya Huwal awalu wal akhiru contoh tak Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah ternamai dengan Al khalik Sebelum Allah menciptakan makhluk Ia Al khalik itu adalah apa yang Maha mencipta Allah sudah dinamai dengan Al-Khaliq sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Itulah makna kawasannya Allah itu namanya. Ya sudah ada sejak dahulu kala, sejak sebelum ada sesuatu. Demikian pula namanya tersebut itu kekal abadi, tidak ada akhirnya sama sekali. Sebagaimana juga hal ini dikatakan oleh Al Imam atau Hawi rahimullah. Beliau mengatakan, mazalabisifati kodiman koblakalkihi lamya zedat bikaunihim seyan lamya konminsifatihi. Eh, Allah tersifati mazalabisifati kodiman. Allah itu tersifati sejak dahulu kala, dan tidaklah sifat itu bertambah. Ayah, yang mana dulunya tidak ada, ya, sudah ada sejak dahulu kala sifat-sifat Allah. Tersebut Allah sudah tersifati dengan sifat kalam sebelum Allah berbicara dengan makhluk-makhluknya. Ya. Ini adalah sekali lagi harus kita yakini, karena memang ya, ada kelompok-kelompok sesat yang meniadakan sifat ya, al-kalam dari Allah سبحانه و تعالى sampai Allah berbicara. Ina udzubillah min dalik. Ini kalau sudah salah kaidahnya berat ya, hukumannya berat ya, pelecehannya. Kalau orang itu mengatakan Allah itu tidak tersifat dengan sifat kalam. Sampai Allah berbicara. Maka otomatis konsekuensinya dikatakan Allah sebelumnya itu adalah apa? Bisuna udhubilamindalik. Nah, ini sekali lagi, maka al-usnah wal-jamaah sangat amat mensucikan Allah SWT. Diantaranya dengan membuat kaidah-kaidah seperti ini. Tentunya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman para salam salih, tujuannya tidak lain untuk mensucikan Allah SWT. Dan untuk betul-betul menetapkan apa yang Allah tetapkan dan meniadakan apa yang Allah tia tiadakan. Nah, ini sekali lagi, Imam At-Tahir mengatakan. Mazalah bisifati qadiman qabla khalqihi. Lam yajdad bikonim syi'an lam yakun qabla min sifatihi. Kadalika. Kemudian beliau mengatakan. Kamaannahu mutasifun bil khalqi. Wa kadalika huwa mutasifun bil azaliya. Wa kadalika huwa mutasifun bil abadiya. Eh dialah yang terdahulu. Dan dia yang paling terakhir. Kemudian kata beliau. Laisa ba'dal khalqi l khalqi. Istafad ismal khaliq. Tidaklah Allah setelah menciptakan. Baru Allah punya nama Al-Khalid. Tidak. Ya, kata beliau. Tidaklah Allah setelah menciptakan manusia. Makhluk. Baru Allah mendapatkan gelar nama Al-Khalid. Tidak benar. Bahwasannya. Allah sudah punya nama Al-Khalid. Sebelum Allah apa? Yakhluk. Sebelum Allah menciptakan. Namanya terdahulu. sifatnya terdahulu. Ya, demikian pula sampai terakhir. Tidak ada awalnya. Dan tidak ada akhirnya. Dan itulah. Eh bedanya, Nama dan sifat Allah dengan sifat al makhluk. Adapun makhluk namanya, eh bahkan jangankan namanya orangnya saja. Dulunya, eh tidak ada, kemudian ada. Hal ata al insanihinuminadhilamnya kunshiyan matkurah. Apakah terjadatang kepada manusia suatu masa yang mana dia itu belum menjadi apa-apa. Itulah manusia. Wujudnya dulu belum ada. Kemudian Allah yang menciptakan. Kemudian dia baru ada. Setelah ada. Allah pun apa? Mewafatkannya. Kulunafsin da'ikotul maut. Kuluman alaihafan. Kulusin halikun ila wajaha. Inilah. Sekali lagi bedanya. Nama dan sifat Allah dengan sifat. Dan nama al-makhluk. Kaidah berikutnya. Al-ikrar busifat. Wa hamduha alal haqiqah. La alal majas. <tules> wajib menetapkan sifat Allah dan memaknainya sesuai dengan hakikatnya bukan majas bukan memahaminya bukan mentakwilkannya ini adalah ta'da al-sunah wal jamaah Allah mengatakan balia jahuma basutotan bahkan kedua tangan Allah itu terbantang ya kita Sebagai orang mukmin wajib mengatakan Allah punya kedua tangan sesuai dengan kebesarannya kesempurnaannya tidak sama dengan tangannya bah makhluk eh, jangan mengatakan oh itu bukan arti yang sebenarnya tangan itu itu majaz sebetulnya itu artinya kekuasaan Allah Subhanahu Wataalla naudzubillah min dalik ini adalah pemahaman yang yang sesat pemahaman yang keliru karena eh Al Quran itu kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan bahasa Arab dan sesuai dengan pemahaman orang Arab yang benar-benar paham bahasa Arab tersebut, tidak ada yang mentakwilkan.